Batera plataformak ez du, elkargoaren ausia egin nahi. Aztapenetik susten zuen proiektua, naiz eta iparaldeko lujalde kolektibitatea duen helburu. Gaia, osokimen peratzen ez badute ere, iditzi bilketa unen bitartez, egitarra eman naizai hitza Sebastian Kastetz, baterako kidea. Beraz biztan dena, dene idekiara, ez dute denak uh, ekakpen bere egiten. Eh? Batzuak, bizikiukunakotik, aipatuko duteak ian, ah, uh, orain, ipar euskarriak, badu, ezagumpen dizutuzamat eta puntxu, eta beste batzoak, uh, barnetik ezagutzen niterako autetxi gisa, edo elkargoa, edo uh, erri, erri elkargo batetako uh, autetxi oi gisa, biztanena izaten lako ditu uh, informazio, edo galdera gehiago, eta ezagupen handiago bat, eta beraz uh, iritzia, bestelako izaten luna eta aberratxakoa nun baita. Hau tetxi oia iberaz ere idekia da, bai eta sindikatuei horotara amabitokiko bilkura eginen dirai Ipareusko Alehiko hiri ezberdinetan, barnekaldean eta kostaldean. Baina, batera plataformaren lehen sedea ezan bezala lujalde kolektibitatea zen, izitzibilketa horretan gaia behitz plazaratzeko aitzakia asmaraiteke. Bilkurak uh, eta erritarrodita horren ondutik, espero duguna da, ibilmolde uh, akatsak detektatzea, eta ezagetik ez, proprostamenak egitea autetxiai. Beraz, funtzionomenduan ar arazo batzuk banin badira eta lugalde kolektite batek erantzunak emaiten albanin baditu uh, ibilmolde arazo hoiai, guretzat bai izaten landa propositiatat lugalde korektibiten gaia berriz uh, mangani erazteko. Egan bezala, amabi bilkura eginean dira eta interneten bidez galdetegiak ere ujiaren erditsua arte, ondotik azarroan parezpareko audizioak eginean dira azkenik abenduan bilduma el cargo aryl